Ujambo, wangu msikilizaji na karibu katika makala ya neno itasimama. Naamini kwa umezidiki kubarikiwa na makala haya. Pindi tu kujia kwa isani, ishani hapa @radio.com.egrfm.egrusa na vilevile ya kupitia kwa mchungaji John Frengi kwa isani ya Passing the Light ministry.org pastelightministry.org ambapo tunareheku kuletia makala haya kabla ya katika makala ya siku ya leo ningependa kuwakaribisha hawa wana, wana kings, kings ministers Minister, na Wimbo wao wanao KMM wanao tuletia wimbo na upenda sana unajulikana kama tunakwea mulima ule Ah, ndipo tutakapobarikiwa watakapotamatisha mchungaji atangia moja kwa moja kutoka Seattle, Washington katika makala ya siku ya leo ambapo tunaendelea kusungumzia safari ya wana wa Israeli na mala ambapo wamepanda mulima Nachi tunakuwa mulima nao Kings minister don't anybody can Zabariki wanyanyii njia yake mpasana bila mashimo pia mabwe jamani twende kimbeni hadi kifike kwenye raba tunakwea mlima ule ulotawapi kwazo shida maana ningejabana kii zabariki ni nyaya kwenye mpango sana ni kama shimo pia ni tuende, tuende ni. Pali tufike kwenye rapa. Wewe walofungwa wapandao kwa matuti watakuna katika rahama Bwana Bwana huyu atawarejea watuwe to Wewe walofungwa wapandao kwa matuti watakuna katika rahama Tunataka na kujua Asubuhi njema wasikilizaji wetu tunawasalimu na kuwakaribisha tena katika mpango wa neno litasimama mukiletewa na abaguzi Global Radio na wakati huu ni wakati mwingine ambaye tunazidi kumshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kuamka salama salamini na anaendelea kutulinda na kutulihifadhi. Ambaye siku hii ya leo ikiwa ni siku maalum na ikiwa ni siku ya pekee kwa kila mmoja wetu maanake hatujawahi kuona siku nyingine kama hii. Hatuna budi basi kumshukuru Mungu na kuendelea kujikabidhi mikononi mwake ili yaweze kutulinda hapa kwetu ikiwa ni asubuhi na mapema kwenyu labda ni mchana labda pia ni alasiri labda ni jioni lakini popote pale mnapoendelea kutegea sauti hii kupitia kwa baguzi Global Radio huyu ni wenyu mhubiri ambaye anawaletea kipindi na ma, na makala madhumu ya neno litasimama na hivyo ninawakaribisheni ili tuweze kuendelea kwa pamoja Tunashukuru kwa ajili ya misaada yenyu na kwa ajili ya maombi mnaoendelea kuombea abaguzi Global Radio pamoja na Passing the Right Ministry. Na hivyo mnatuwezesha kuendelea kuwa hewani na tunaendelea kuomba ya kwamba Mungu atusaidie ili kupitia kwa abaguzi Global Radio tuingie mpaka mashinani na neno la Bwana liweze kufikia kila kabila, kila lugha na kila jamaa wakati huu wapendwa wasikilizaji popote pale mnaponitegea ningependa tuweze kushirikiana kwa pamoja kumkaribisha Mungu wetu ambaye ametuwezesha ku, uh, kuwako wakati huu ili aendelee kutulinda na kutupatia ufahamu wa neno na kusimama kadri litakavyosimama tuombe Baba mtakatifu Mungu wetu unaoishi mahali pa juu na ndani ya mioyo yetu. Tunalishukuru na kulihimidi jina lako maana wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Wewe ndiye uliyeumba nchi bahari na chemichemi za maji. Na wewe ndiye unaoendelea kututunza sisi wana waadamu. Sasa baada ya sisi kuanguka dhambini ulitoa mwanao Yesu ili aweze fidia kwa ajili ya dhambi zetu Tunashukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu Mwalimu Mkuu kiongozi Amina ambaye anaendelea kutulin, kutulinda na kutuhifadhi na kutupatia hekima ya kulielewa neno lako jinsi lilivyo Tunashukuru kwa sababu ni kupitia kwa hili neno tunakujua na kukufahamu jinsi ulivyo e Mungu wetu mwenye upendo na kufahamu na kumfahamu Yesu mwokozi wetu na pendo lake rajabu. ajabu Wakati tunakukaribisha ili uendelee kuwa pamoja nasi katika makala haya maalumu ya neno litasimama na tunaomba ili utusaidie na sisi kuweza kujenga misingi yetu katika neno hili. Kwa kuwa tukijenga misingi yetu nje ya neno, hatutaweza kujimudu kusimama. Tunajua ya kwamba ni wengi sana duniani wanaotamani kukufahamu. Lakini wanapojenga misingi yao katika neno, watakufahamu we Mungu mmoja wa kweli na Yesu Kristo uliyemtoa. Tunaomba roho wako aweze kutamaraki mioyo yetu na mili yetu na mawazo yetu ili tuweze kufahamu yale unaotaka tuyafahamu kwa wakati huu ambaye unatuwazia mawazo yaliyo mema tu siku zote. Mapenzi yako afanyike ya mwanzo hadi tamasha katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Asante sana wapendwa wasikilizaji wangu. Na tunazidi kuendelea katika makara maalum ya neno litasimama. Katika safari hii ya wana wa Israeli tunaendelea kuona ya kwamba Mungu aliendelea kuwafanyia miujisa kila siku na katika njia zote za Mungu Aliweza kuwafahamisha na kuwapatia mahitaji yao ya siku baada ya siku. Tuliona jana ya kwamba walikuwa amekuwa akiwa kivuri kwao wakati jua jangwani linapoendelea kuwa sana. Usiku giza linapoingia anaendelea kuwa nuru kwao. Anaendelea kuwa chakula ambacho wanakikula siku baada ya siku. Wanapopata kiu anaendelea kuwa maji na zaidi hata miguu yao ayeyalinda na hawakuweza kujikwaa hata nguo zao hazikuweza kuchakaa huyu ni mungu wa ajabu aliyoweza kuendelea kuwasaidia katika kupanda kwa milima na mawe waliokuwa wakipanda malaika wake waliweza kutumika kuweza kuwasaidia na katika maisha yao yote jangwani hawakuweza kuwa na vilema viwete ama watu waliolemaa. na hivyo Mungu akawa msaada wao katika jangwa hili lote lakini hata hivyo Mungu alipoendelea kuwalinda hivyo na akaendelea kuwatunza hivyo wao waliendelea kunugunika. Na hata kama Mungu aliendelea kuwa karibu na wao zaidi Mungu aliendelea kuwalinda kutokana na wanyama wakali nyoka walio kuwa wamejaa katika katika jangwa lile hawakuweza kuwa na shukurani bali waliendelea kunugunika Na hawakuweza kufahamu ya kwamba ni hatari kubwa iliyokuwa mbele yao na nyuma yao na kando na kando katika nchi hii na jangwa hili. Na ndipo tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe alipoweza kuondoka kidogo waliweza kufahamu ya kwamba kumbe ni yeye anawalinda. Na ndipo basi tunaona Mungu hapa alipoendelea kuona wananugunika na wanajisihisi sana. Aliendelea kwa ondokea na kaamachilia wakaanza kumwa na nyoka walioaangamiza sana. Na hapa ndipo sasa kwa kuwa walikuwa wanaomba kila wakati afadhali tungeangamia njangwa hili. Mungu akaweza kuachilia hawa nyoka wakaweza kuwauma na mara moja wakaanza kuwaga dunia moja kwa moja kila nyumba ilikuwa na maiti na walikuwa wanafanya mazisi na huku wakiendelea kuumwa na ndipo basi wakaweza kuchanganyikiwa maana kila hema ilikuwa na mtu aliyekufa na walikuwa wanakirio na walikuwa wanaendelea kushughulika kuwatunza wale walioumwa na huku basi ikawa sasa wamechanganyikiwa ikawa sasa ha hakuna wakati wa na wao wakajiona na wakaona dhambi zao na walipokuwa wanaona dhambi hizo wakanyenyekea na wakaenda mbele ya Musa wakiwa na unyenyekevu wakamwambia Musa tumetenda dhambi sisi maana tumekunugunikia wewe na tumenungunikia Mungu na hivyo tunakuomba e ee Musa tusaidie utuombe Kumbuka mbele walikuwa wamesema ya kwamba Musa na Haruni ndiyo walikuwa wanaletea shida hizi zote kwa hivyo walikuwa wanajua walikuwa wamzungizia Buri tu Musa alipoweza kulikuwa kusikia kilio hicho Akawaombea kama ilivyokuwa kawaida yake na mbwana akamwambia Musa jitengenezee joka wa shaba na ndipo basi wakati huu ndugu na dada walikuwa wakishulikia kuona wagonjwa wa wao wa ama wale umu, walioumwa wakingotea waweze ku kuku, eh, kukufa lakini wakaambiwa sasa Umepatikana dawa na dawa ni kuangalia nyoka ya shaba na walifahamu ya kwamba huyu nyoka wa shaba hakuwa na nguvu yoyote ile bali ilikuwa ni Mungu anajaribu kuwaleta karibu na yeye anawaambia tazama kwa imani unapotazama yule nyoka kwa sababu mmemtiye hova Bwana naye Bwana ataweza kuwaokoa kuwa Mungu anatumia imani yetu ambaye ni mkono wa kupokea ile hali ambaye ametupatia ndipo basi neno linasema kama vile nyoka wa shambaa alivyoinuliwa juu kale pale jangwani na watu wakaweza kupona vivyo hivyo naye Kristo Bwana na mwokozi wetu hana lingine kuinuliwa hana gudi kuinuliwa na atakapo kila mtu ataka mwamini atapata uzima wa milele na kwa hivyo zote tunaelewa ya kwamba yule joka wa zamani shetani ibirisi ametuletea ugonjwa mbaya wa dhambi na tunaambiwa ni nyoka wa zamani aitwao ibirisi na shetani au daganyaye ulimwengu wote na hivyo tunajua ya kwamba ndipo kwa huyu ambaye yeye yeye alibelete dhambi ndani ya ulimwengu na sisi tukaweza kutenganishwa na Mungu lakini jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali aweze kuwa na uzima wa milele Yesu akasema kila ajae kwangu sitamtupa kamwe na ndipo tunaendelea tunaona ya kwamba Yesu Anasema ya kwamba mimi na mimi mimi na wewe ni lazima tuje kwake. Anasema ni lazima tuje kwake. Nakumbuka yakwamba anamwito anatuita joni kwangu nyinyi yote mnaosumbuka na wenye kunemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Lakini sasa ye anasema tunapokuja kwake ni lazima tuweze kuungama dhambi na tuamini ya kwamba yeye ana uwezo wa kutusamehe na tunapoamini ni kwamba imani ni mkono wa kuweza kupokea ukombozi Hakuna njia ingine ya kukombozi wapendwa ila ni kumpokea Yesu. Wengi wametafuta uokovu kwa njia zingine, wakijaribu kufanya kazi ya uokovu, lakini Biblia inasema hakuna kazi yote unaweza kufanya ukaweza kuokolewa ila kumwamini Yesu mwokozi na Bwana wetu, Mwana wa Mungu, ambaye uwezo wake ni nguvu ya Mungu ya kuokoa. Wayahudi pia na Wayunani katika kitabu cha matendo akasema ya kwamba hakuna jina lingine tunalopewa linaloweza kuokoa mwanadamu ila jina lake Yesu. Tunapomwamini huyu Yesu na tunapojenga imani yetu kwa Yesu tutapata uwezo wote tunauhitaji wa kuendelea katika safari ya kwenda kanani ya binguni yenye ni mwenye rehema na neema na anatuhurumia sana na amefanya mpango ukamilika mkamilifu wa ukombozi wa, wa wako na wangu. Biblia imelete dawa ya ya ya, ya ugonjwa huu mbaya kuliko magonjwa yoyote ile iliyo duniani, ugonjwa wa dhambi na ugonjwa huu unaweza kuponywa tu kupitia kwa kumwangalia Yesu akiwa msalabani. Naye anaweza kukupatia ukombozi. Unapomwangalia Yesu anasema kila ajae kwangu pitaweza kumtupa kamwe. Lakini wengine wanapotea na huku Yesu bado yuko msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na ndipo wapendwa tunapoendelea kuangalia mambo haya, Mungu ameweza kuendelea kutulinda na kututunza, lakini njiani kuna kuna mashaka na hofu na hizo Mungu hawezi kuondoa lakini amepatiana yani mambo mengi ndani ya maandiko matakatifu yatakao kusaidia kuweza kushinda mashaka yanaoletwa na yule mwovu maanae tunapoangalia Yesu na kumwamini yeye anaendelea kutuokoa basi siku hii ya leo tunataka tuone baada ya hawa kuweza kuokolewa kwa njia hiyo ambayo ilikuwa inamlenga Yesu atakaye kuja aweze kuwa fidia kwa ajili yetu na aweze kuwa pale msalabani wewe na mimi tuweze kumwangalia je mambo na tafari yao itaendelea je na hii kumbuka katika safari hii tunaendelea kuona jinsi tunavyoweza kujimudu katika safari yetu ya kuelekea katika kanani ya binguni Maraka hii sio hadithi tu ya bali hii ni fundisho ambaye Mungu ameweza kuleta kwako na kwangu ili tuweze kuona ni wapi walioweza kukosea na ndipo sisi tuweze kusimama imara. Ni wapi walioweza kumtukuza Mungu na sisi tuweze endelee kumtukuza Mungu zaidi ili safari yetu ya kwenda binguni iweze kuwa raisi maana Mungu amefanya kila namna inao weze kana ama inao sahili wewe na mimi safari yetu iweze kuwa rahisi sana kwenda mbinguni. Lakini hawezi kuondoa ile hali ambayo inatukuta ya kuweza kuwa na mashaka lakini anasema evidence video ndani ya neno linakusaidia kumaliza mashaka yote. Basi leo hebu tuweze kuangalia wana hawa sasa manake siku zao zimekwisha za kuishia jangwani na wanataka wanastahili sasa kuingia katika Kanani kumbuka katika Kanani hii sio shamba lililokuwa hapo limengojea wao ni mahali palipokuwa pamelidhiwa na watu walioweza kufurishikwa walioweza kujansa kikombe cha uovu wao na Mungu akaona hawastahiri kuishi tena hivyo atawanyang'anya Inchi hii na kuwakabidhi watu wake ili yaweze kujidhihirisha kwa ulimwengu uliokwako, na ulimwengu utakao kuwako, ya kwamba yeye ni Mungu na zaidi yake hakuna mwingine na kwa sababu watu wameachana na Mungu wa kweli na wanaendelea kufuata tamaa za mwili, wanaendelea kufuata Mungu wa ulimwengu huu ambaye ni shetani Ibilisi anayeudanganya ulimwengu mzima, Anaendelea kupigana na Mungu, basi Mungu hana lingine ila kuweza kuwaondolea mbali na kuweza kusimamisha taifa lake. Itakaloweza kuwa nuru kwa ulimwengu ndipo basi wapendwa tunapoendelea kuangalia wakati wa baba za hao wa Israeli walipokuwa wamekaribia sana hapa hapa mahali hawa watu wako sasa watoto wao waliweza kutuma maspai wakaenda kufanya upelelezi katika nchi ya Kanani na upelelezi ulifanywa na watu kumi na wawili mkikumbuka hivyo na wale kumi wakaleta habari mbaya na wakawa na hofu, wakawa na mashaka, wakawa hawana imani. Wawili wakawa na imani na wakasema hebu tuweze kukwea na kuingia. Lakini umati wote ulikuwa umeambukishwa uhofu na uoga Na hivyo hata wakaona afadhali waondolee karib na Joshua wa kuwapiga mawe. Mungu akaintervene na akawaokoa. Na Mungu akasema kwa sababu sasa mmekataa kuniamini nyinyi umati huu nyote mtaishia jangwani sasa umati huu umeisha jangwani watoto wao ndiyo sasa hawa nao wanakwea sasa waingie katika kanani mambo itakuwa namna gani baada ya kuweza kukatazwa katika sehemu ile ya Edomu ambaye ingekuwa ni rahisi sana kwao kuingia na kupita nchi hiyo waweze kuingia katika nchi ya Kanani wakaenda upande wa wakusi, kusini na ndipo basi walipoweza kwenda upande wa kusini kisha wakapita katika nchi hii ya Edomu basi iliwabidi tena waende kaskazini na ndipo waelekee katika, katika nchi ile ya Ahadi kwa hivyo walikuwa wanaenda kusini ili waondokee hawa wa wa wa, wa wa wa wa Edom. Na ndivyo basi baada ya kupita nchi ya Edomu wakaweza kwenda upande wa kusini, wa, wa kaskazini ili waelekee katika nchi ya Kanani. Na nchi njia ya kupita katika ya kwenda katika nchi hii ya Kanani ilikuwa sasa ime imepitia mahali ambaye palikuwa pana toka hewa nzuri na breeze nzuri lakini nchi ni nchi iliyokuwa na safauti kabisa sana na jangwa na ilikuwa ni i, ni, ni mabadiliko makubwa ya hali ya hewa na walipovuka ule mtu ule ile, ile ile ile kijito eh kiniki ki, ki, kijito kinaoitwa Zad wakaweza kwenda katika upande wa mashariki wa nchi ya amo, Amori. Na walipoendelea katika nchi hii wakaweza kufika mipaka ya, ya wa Amori. Lakini hapa uh, uh, hapa katika nchi hii ni inchi eh kumradhi ni inchi ya waamobu. nchi inchi ya waamobu hawa walikuwa ni watoto wa um, watoto wa roti na Mungu akasema ya kwamba msiweze kuachokoza hawa watu, wa, watu uzawa, wa wa wa watoto wa roti maana mimi niwapatia inchi hii waweze kulidhi Moabu walikuwa ni watoto wa msichana wa Ruth. Na Dibyo akasema, Bwana akasema usiweze kuwatesa nao na msipigane nao maana hawa nimewapatia. Wa nimewapatia nchi hii ni uzao wa rutu. Na akasema pia hata sio wa Moabi tu hata Ammoni pia ni watoto wa mjana wa, wa hawa pia watiweze kuteta nao wala kuweza kuwauliza hiyo maneno inapatikana katika kitabu cha ja kumbukumbu ya Torati mbili aya ya tisa Bwana akaniambia usiwasumbue hawa Amoni maana mimi nimewapatia nchi hii na sitakupatia wewe maana hawa ni watoto wa rutu na niwapatia na hivyo ika katika kumbukumbu kumbu hiyo ya tonati 2:19 akaambiwa utakaposongea pia Wafikia wale watu wa Amoni usiwasumbue pia maana mimi nchi hii na sitakupatia wewe maana ni watoto wa ruti. Wakaendelea kuelekea upande ule wa Kaskazini na ndipo basi hapa wanafika katika nchi ya waamori na katika nchi hii ya waamori ilikuwa ni nchi iliyokuwa hodari kwa vita na walikuwa wamechukua katika sehemu nyingi hata sehemu zingine za wamawadi walikuwa wamewasukuma na wakachukua na hapa walikuwa wamekaa wakiwa ni nchi iliyokuwa imeongopwa sana na hawa ndio walio kuwa majambasi hasa katika sehemu hii na ndipo basi Musa kwa kuwa yeye alikuwa ni mtu wa imani na mtu wa amani akaweza kutuma ujumbe kwa mfalme wa inchi hii ya waamori. na akauliza Hebu niruhusu ka, nipite nipishe katika inchi hii yako na mimi nitapitia njia kuu na sitarudi upande, ama upande waka, wa kushoto au upande wa wakulia wa bali nitaendelea katika barabara kuu nikinywa maji yako ni nikila chakula chako nitakulipa lakini nataka unipishe nipite njia kuu peke yake hiyo ndiyo kitabu cha kumbukumbu kumbu ya Torati 2 aya 26 inavyosema vile Musa alivyotumwa ujumbe huo na akaa kaomba apite lakini aya saba anasema nipit ni kupita tu nitapita na miguu sitafanya lingine lolote lakini kama nitakula nitakula na nilipe lakini jibu lililoweza kuletwa Biblia inasema ya kwamba yeye Musa ambaye alikuwa mfano wa Yesu Hangependa kuweza kutumia vitu vya watu bule angependa kuweza kuwanyanyasa -ku watu Hangependa kufanya lolote lisilostahili Kulingana na katiba waliokuwa wamepewa na Mungu na katika uhusiano wake ikiwa ni nchi na taifa la Mungu sasa linaloendelea kuwa na uhusiano na mataifa mengine anasema kupita kwako mimi nitakula ikiwa nikikula ni pesa zangu ikiwa nikukunywa maji yako ni pesa nitalipa na mimi naomba tu kupita na miguu yangu katika njia kuu. Lakini jibu lililoweza kuletwa na huu hawa watu wa Amori. Lilikuwa ni jibu lililokuwa limeweza kuamuliwa mara moja ya kwamba hawatapita hapo. Na ndipo mfalme wa Amori akaweka jeshi kubwa. Na likaweza kuwa ndio litakuwa kikwazo wawana wana wa Israeli kupitia katika nchi hii. Kumbuka ya kwamba hawa wa Amori zaidi ya miaka mia 4 Mungu alikuwa amezungumza na Ibrahimu akiwa katika nchi hii. Na akawambia Ibrahimu katika generation ya 4 ya uzao wako watarudi mahali hapa nao kikombe kitakuwa kimefulika cha uovu wa Amori nao wataridi nchi hii na tunaona sasa hapa wa hao wa Amori walikuwa wame, wame, wanausujaa katika hali ya vita walikuwa ni watu waliokuwa wana nguvu walikuwa ni watu ambaye katika nyakati zile na katika nchi ile Hawa ndiyo waliokuwa kuwa kwa wakati huo. Basi wakaweza kutoa jeshi kubwa. Lilikiwa vyombo vya vita na likiwa liko na hali ya ujujua wa vita. Lakini wa, na, na watu walipoona jeshi hili wana Waisraeli wote wakawa na hofu na wakawa na uoga mwingi na wakawa hawajui la kufanya lakini walipomwangalia Musa mtumishi wa Mungu yeye aliangalia lile wingu lililokuwa likiwaongoza akiwa na utulivu akiwa na imani ndani ya Bwana akiwa anajua Mungu yupo pamoja naye na akiendelea kumtegemea yeye na akaweza kuwapatia eh, moyo wale wote wana wa Israeli kuwa na uoga pale hawajui watafanya nini. Wakamwona ye anaangalia lile wingu na ako na amani na imani ndani yake. Hipo akawaambia ya kwamba Mungu yungali yuko pamoja nasi na hapa ni lazima tuweze kupita maana na ni Bwana amesema. Hipo akaweza kuamuru wote waweze kufanya yale yote ambaye sasa wangeweza kufanya ambaye ingefanywa na mwanadamu. Maana Mungu wetu ambaye tunampenda sana wakati wote ule anapotaka kutusaidia, anataka kutusaidia mahali ambaye hatuwezi, lakini mahali ambaye anakupa uwezo wa kufanya, Mungu hawezi kuja kufanya hivyo. Maana amekupatia uwezo wa kufanya tayari. Hivyo Musa akaweza kutumia principle hii. Na kaweza kuwaambia wana wa Israeli fanyeni lile lolote mnaloweza kulifanya mjiandae kwa vita. Mungu sasa anataka kuonyesha jambo ambalo wangalilionyesha zaidi ya miaka arobaini imepita huko nyuma. Kama watu wake wangalimwamini Wapendwa ninapofika mahali hapa ninajisikitikia sana ninapoona safari yangu ya kwenda biguni, jinsi ninavyojikwa jinsi ninavyondunika jinsi ninavyokosa imani jinsi ninavyoendelea kuteta na Mungu na huku niko na evidence ya kwamba Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli atakuwa pamoja nami nashindwa kwani sisi ikiwa hawa kupona tutaponaje Wow, wakua mengine Tisi, wao hawakuwa na wengine walio kuwa mbele yao. Sisi tunawao na tunaona yale walioyafanya, hivyo tunastahili kuwa na imani maradufu ya ile yao. Hatustahili kunugunika kwa vivyoote, maana tunaona ununguniko wao Uliwaletea shida kubwa. Musa akawa yeye anaangalia lile wingu na anatia watu moyo, akawaambia kwamba wanyenye jitaharisheni kwa vita maana vita hivi sio vyetu lakini Mungu atakutumia kuweza kuachieve yale anayotaka kuachieve basi wote wakaanza kujitaharisha kwa ajili ya vita adui zao ambao hao wa Amori walikuwa tayari wako kabisa kupigana na wana wa Israeli lakini amri jeshi mkuu wa jeshi hili la Mungu akaweza kuwa tayari kuwapigania watu wake. Wamoli walikuwa wana ya kwamba ondolea ando, mbali taifa hili la Waisraeli. Hata kama walikuwa wamesikia makuu ambaye Mungu wao wamewafanyia huko jangwani, hata kama walikuwa wameelewa juu ya Mungu wa hao wana wa Israeli tangu wakati wa Ibrahimu mpaka kizazi hiki vile ambaye Mungu amewatoa katika nchi ya Misri kwa mkono uliohodari vile ameweza kuwaokoa kutokana na nyoka wakali waliokuwa wanaangamiza jangwani na hata waliweza kuelewa juu ya mfalme Aradi wa Kanani jinsi yalivyoweza kuatesha hawa watu wa Mungu ujiani na vile Mungu alivyokupeana uyo mfalme mikononi mwao Ndipo basi neno linasema Mungu mwenyewe alipoangalia jabu hili akasema hivi Ainukeni enyi watu wangu na muenze kupita katika huu mto ambaye ni Alnani Ano Na mnapopita mtu mto huu katika kitabu cha kumbukumbu kumbu ya Torati Two 2 twenty four. Mpaka twenty five. anasema ondokeni mshike safari yenyu. Mweze kuvuka kijito cha al al anon na muweze eh, na, na muweze kukwea kupigana na huyu mfalme wa, wa amori nimempatia huyu, huyu mfalme mkononi mwako Mfalme huyu alikuwa anaitwa Sehoni Muamori mfalme wa Hesbon Hivyo ameatiwa mkononi mwa wana wa Israeli Na Musa aliposikia na alipo elembeo, elezeo mambo haya akawatia watu wa Mungu ya kwamba Hezbon mfalme ametiwa mikononi mwetu na watu wako na watu wake wote na ndipo basi Mungu anasema nitafanya hivi ili mataifa haya mengine yote waweze kutetemeka na kuwa na hofu juu yako watakaposikia vile utakavyomfanya huyu mfalme shindane na yeye katika mapigano na hivi leo nitaanza Mungu akasema kushat utisho wako kwa watu mataifa haya na kuhofiwa kwako kwa watu wote chini ya antsi unaona ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye anasema na hata leo mnauhakika kwa sababu ahadi za Mungu Mungu haziondoi kwa Israeli hata leo ijapokuwa walimkataa Yesu na ijapokuwa hawajamkubali Yesu mpaka leo Hawa watu wanaopewa dunia nzima angalia aya tano katika kitabu hiki cha ja hesabu, cha ja, cha ja, ja kumbukumbu inasema hivi nitatia utisho nitaanza kutia mimi e, kutia utisho wako na kuoviwa kwako juu ya watu walio chini ya ardhi chini ya mbingu kila mahali watakaposikia uvumi wako Bwana anasema na kutetemeka watatetemeka na kuingiwa na uchungu Wa ajili yako hii ahadi iliyoahidiwa miaka iliyopita mpaka leo tuko katika wakati wa dejeto bado inaendelea na wa Israeli wanahofiwa na kila watu duniani Na ndivyo basi hii mataifa yote yaliyokuwa yanazunguka mipaka ya Kanani Mungu angeweza kuiokoa Kama wangeweza kusikiliza neno la Mungu na wasisimame kuweza kulipinga neno la Mungu na waweze kumpinga Mungu naweze kuzuia kuendelea kwa hawa wana wa Israeli. Tunakumbuka ya kwamba Edomu Mungu alisema ali waondokewe. Kwa sababu wao hata kama walikataza wana wa Israeli kupita nchi yao. Hawakutoka kupigana na wao. Hata hawa hata hawa hawa hawa Hawakutoka hawa kupigana na wao. Hata hawa wa amoni hawakutoka kupigana na wao lakini hawa wa waliposikia na wameombwa ruhusa na Musa aliyependa amani ya kwamba apite tu katika njia njia njia, njia njia njia pana wanatoka na vita kupigana na wanataka kuondoa nchi hii ya waisraeli katika dunia ningependa Ningependa nikukumbushe kitu kikiki. Katika kitabu cha Mwanzo tano, aya ya sita. inasema hivi. Na kizazi cha nne, huu ni Mungu aliokuwa anazungumzia Musa, aliokuwa anazungumzia Abraham. Anamwambia Ibrahimu ya kwamba na kizazi cha nne kitarudi hapa maana haujatimia haujatimia uovu wa amoli wa wabwa wa, katika wakati wa Ibrahimu ulikuwa haujafulika katika kikombe. Mungu akasema, the fourth generation ya wana wa, wa, wa Abrahamu watarudi hapa. Hivi ni kusema kikombe chao kimefulika. Hii ni miaka zaidi ya miaka 400. Kama wangependa kujifundisha juu ya Mungu huyu wa Ibrahimu angejifundisha lakini wao walikuwa wameingia katika anasa za ulimwengu, wakiendelea kuabudu sanamu, wakiendelea kumkanyagia Mungu muumbaji chini na kutomheshimu kwa njia yoyote ile. Walikuwa wao ni watu wa kuabudu sanamu. Wao walikuwa wameendelea kuwa na uovu mwingi. Miaka 400 Mungu wamewapatia nafasi waweze kumfahamu Mungu wa kweli aliyeumba ya mbingu nchi na bahari kupitia kwa watoto hawa wa Israeli waliwafahamu vizuri sana maana walikuwa wanaishi pale kabla ya kwenda Misri Kwa hivyo yeye Mungu akawaleta wana wa Israeli kutoka Misri na hawa wana, wana wa Amori walifahamu na kama wangependa ku kuachana na na, na na uovu wao na aido na na, na sanamu zao walizozikuwa wanaziabudu wangemwabudu Mungu wa kweli na hawangeangabizwa basi wakati wa pili Mungu sasa ameleta watoto wake katika nchi hii ya Kanani Ipo tunaona ya kwamba ikawa ni shahidi ingine kwa waMoli ya kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo na hivyo wangeweza kugeuka na kuweza kuabudu Mungu huyu na na wa kweli na wangeokolewa. na wakasikia hadithi ya miujiza yote ambayo Mungu amefanya jangwani kutoka Misri na mpaka hapa sasa Wanasikia wana waIsraeli wanawaomba wanawasii Tupite kwenyu. ndipo tunaona ya kwamba walipo ku, walipo wa, walipofika hapa sasa ni lazima hawataondoka hapa watapita hawataondoka kama vile walivyowaambiwa waondoke kwa waedomu. waendomu hawakutoka kupigana na wao lakini hawa bandu wanaendelea kuonyesha wao ni masujaa watapigana na Mungu basi wakati alipokataa hali hii ya kuwaruhusu na akatoka katika vita sasa kikombe chao kikafulika na Mungu sasa akaweza kuwa Mungu sasa akaweza kuambia Musa eh, sasa utoke na uvuke katika mto Onion Onan ukivuka mto huu uende kupigana na hawa watu Huyu sio Musa wala sio wana wa Israeli waliokuwa wapigane na huyu mtu. Maana hao watu walikuwa ni hodari. Huyu ni amri jeshi mkuu ambaye ni Yesu Kristo ambaye angeweza kupigana na adui wa watu wake. Wapendwa hii ni jambo nani habari jema kwako ya kwamba vita tunaopigana sio vita vyetu bali ni vita inao Jemedali mkuu ambaye hajawahi kushindwa katika vita yoyote yani si mwingine huyu bali ni Yesu Masihi Ndipo basi wanagesi wa Israeli wakiwa tayari wameweza kuwa na tumaini na wamekuwa na usujaa ya kwamba Yesu atakuwa pamoja nao wakaweza kuvuka kile kijito na wakaendelea upande wa kusini upande wa kaskazini kumlazi wakaendelea kupigana na na hawa wa wa wa amoni na wamoni wote wakaweza kuangamizwa na wana wa Israeli hata mfalme wao akaweza kuangamizwa na mara moja waisraeli wakaanza kuwa na nchi wanaoita yao wamewaondolea mbali na wamelimiliki nchi hiyo ya wamoli. na sasa wao ndio waliokuwa kuwa wanatawala katika nchi hiyo tayari wameweza kuwa na nchi basi sasa wakiwa na usujaa wakaendelea mbele katika upande wa wa kaskazini waka na wakakuta nchi ingine hapa Ambaye sasa ingekuwa pia ni ni ni, ni, ni, ni mtihani mkubwa ambaye Mungu angeweza kuwa aliwawekea mbele yao aone vile watakavyokuwa na pita mtihani huu na wakaweza kukutana na inchi ambaye ilikuwa imejengwa na mawe makubwa makubwa inayoitwa inchi ya Babylon Babylon ilikuwa inatawaliwa na watu waliokuwa majitu walikuwa ni majitu watu majitu watu wakubwa kumbuka ya kwamba wakati wapelelezi walipo leta habari walisema kule kuna watu watu wa, uh, tuliwaona watu wa anaki watu majitu watu wakubwa ambaye sisi mbele yao ni kama inzi ni kama inzi mbele yao na hakuna njia yoyote tunaweza kupenya hata katika ukuta wa, wa miti yao imejengwa ikajengeka wakakuta kumbe hivyo ilikuwa ni hivyo na ndivyo basi hapa Mungu anataka kuona sasa hawa wataamini ya kwamba hata hii mawe inaojengo mikubwa manake hata leo hiyo mawe ingaliko na ni mawe iliyo katika uh, katika hali ya kutisha moja ya vitu vinaotisha ulimwengu Ukiangalia katika kumbukumbu kumbu ya Torati Tatu. na unaposoma aya ya kwanza mpaka aya kumi na 2 na, na, na moja. inasema ya kwamba huyu mfalme wa moli akatoka aweze kupigana na mimi Mungu akasema usimuogope. bali uweze kuendelea na akaweza uh, uh, uh, na huyu mfalme wa Besh wa Beshen alikuwa ni jitu na jitu hili lilikuwa linatawala majitu wengine nao alikuwa anaitwa Naogi Naogi mushemi Mfalme wa Besheni na akapigwa na wana wa Israeli na wakati huo huo wakaweza kutoa miji yote zaidi ya sitini katika uh, katika enchi hii na miji hiyo yote ilikuwa na maboma marefu na kuta na ilikuwa ni miti iliyokuwa na maboma makubwa na ikaharibiwa na hao watoto wa Israeli maana kesi wao walikuwa wanafanya vita hii ni Yesu mwenyewe na dipo basi wakaitoa nchi ile na wakaangamiza hao wote akasalia huyu mfalme na Depobli basi katika mabaki ya wale wote waliobaki ni mfalme wa Bashani na alikuwa na kitanda cha chuma na inchi hiyo wakaitoa na ikawa ni ulidi wao na hapa ndipo unaona hata walipoanza kugawa inchi inchi hii iligawiwa wa Ruben na ikaweza kugawiwa sehemu zingine kwa wa Benjamin ndipo basi ile wingu likaonyesha hapa sio hapo wametosheka wasitosheke na hiyo ikaendelea kusonga pele na Wahibrani wakaifuata wakielekea mbele na ndipo basi jeshi la jeshi la, la watu wa Mungu likaendelea kufuata ile wingu na nilipo endelea kufuata ile wingu basi Mungu akaendelea kuteana ma, ma, ma, hawa majitu mikononi mwa wana wa Israeli Na unajua ya kwamba hili jitu lilikuwa tayari liko lina, linajiweka kuangamiza hawa wana wa Israeli na likachagua mahali ambaye wangepigana na hapa ni mahali kulikuwa na maficho ambaye wao kama wangeshindwa wangejificha lakini Biblia inasema ya kwamba walishindwa na wakaangamizwa na wakaondolewa katika uso wa nchi. Bussa akaendelea kuongoza jeshi hili na kaangamiza mfalme wa wa, wa, wa, wa na ika, akaweza kuatia sana akaweza kuatia sana nguvu hawa wana wa Israeli na wakaendelea kushinda na kushinda hapa waliweza kuelewa kitu kimoja ya kwamba wale wa, wapelelezi walipokuwa wanasema mambo ya ukuta ilikuwa ni ukweli kabisa lakini kitu ambaye walikosea ni kutoamini Mungu ambaye ana angeweza kuwashindia hawa watu na kuweza kuelewa ya kwamba vita haikuwa yao bali ilikuwa ni ya Mungu Hapa ndipo inaonekana sasa kumbuka ya kwamba walipoambiwa warudi jangwani Walikuja kwa nguvu zao kupigana na ha watu kama hawa lakini waliangamizwa this time round Mungu amewapeana mikononi mwa hawa Na unaona wa kila wakati Mungu anapoleta mtihani na unapokosa kupita mtihani ule utaurudia ukiwa karibu na wewe sana na tena ukiwa mgumu hapa ndipo unaona sasa wao walishindwa na kupita mtihani wazazi wao walishindwa sasa hawa ni lazima wangekuja kuripete the same test lakini ikiwa so furious this time round Hivyo ni kusema ya kwamba hata leo tunapoendelea kuletewa mitihani na Mungu ni lazima tumuombe atusaidie tupite maana tusipopita mitihani hii tutakuja kuirudia na itakuwa kali kuliko ile ya kwanza Ni vizuri kuomba Mungu kila wakati uwe ukishina majaribu yanao kujia wewe siku baada ya siku maana inakuwa ni stepping stone yako ya kupanda juu lakini unapoanguka unarudi nyuma na mpaka upite maana hakuna mtu kwenda na shortcut biguni hapa ndipo sasa wana wa Israeli wakakumbuka ya kwamba ni kwa nini walishindwa katika babu, babu zao waliposhindwa ni kwa sababu hawakuenda na Musa, hawakuenda na amri za Mungu, hawakuenda na Mungu, walienda kivyao. Lakini sasa wao wako na Musa hapa, wao wako na za Mungu hapa, wao wako na Yehova Mungu, Jemedali mkuu ambaye ameweza kuwashindia ndipo basi Mungu aliye hodali, Mungu mwenye uwezo akaweza kuwashindia Hivi ndivyo inavyokuwa wakati mwingine tunapoondoka safari tukiwa safarini hii tunaenda kando na Mungu na tunafikiria ya kwamba tunaweza kufaulu hata kwa biashara hata kwa yale tunayoyapenda huku tukimuacha Mungu wengi wanaokuja katika nchi hii ya amerika ambaye ni nchi iliyo na, na na opportunities wanakuja wakiwa wakristo wa kweli lakini wanapovika hapa wanakimbizana na dola wanamsahau Mungu wanamuacha Let me tell you ni ya kwamba ukweli unapomwacha Mungu na unapoendelea kujiangusha ama ku, kujiachilia uanguke mitihani ya kuacha Mungu utairudia kama unaenda biguni na itakuwa mosi via like it is than it is today fanya yale unaostahili hata kama ina gharama gani ufanye yale yanayostahilia yanayostahili upite mitihani Maanake mambo yale yanayoonekana magumu leo na unapoiachilia itakuja kuwa ngumu zaidi nyakati za usoni Mungu wetu anaendelea kutuita akisema ya kwamba niwekeni fedha fedha zenyu maana mi mimi ni Mungu mwenye uwezo na ninawawezesha kuenda katika njia zilio nyoka ninawawezesha kupita mitihani maana yake wanasema anasema mimi ninaweza kufanya mambo yote wake yeye anayeniwezesha si kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu bali ni kwa uwezo wa, wa, wa yeye anao uwezo wa kuniwezesha kupita mitihani inao kuja hawa wana wa israeli waliweza kufail na sasa this time round wanaona ushindi kwa kumtegemea mungu vivyo hivyo na sisi mara nyingi tunaanguka kwa ajili ya kujipereka sisi wenyewe lakini wakati tunaporudi na kumtegemea Mungu tunapata ushindi hivyo ndugu na dada yangu nao unao Nina kuambia ninakuambia na ninakuelezea na ninakupatia ashwaan ya kwamba wakati wowote unapomtegemea Mungu ushindi ni wetu kumo tunapika tunafanya vita ambaye already jimedali wetu Yesu ameshinda shetani ameshindwa na yeye akiwa ameshindwa anajaribu kurusha rusha mateke ya mwisho Ambaye ni most near than the beginning hivyo wapendwa tuendelee kumtegemea huyu Yesu naye atatupatia ushindi kama vile alivyowapatia hawa wana wa Israeli ushindi na wameanza kumiliki nchi hizi ambaye zilikuwa zimeendelea kujasa na kufulikisha ikombe cha uovu. Shetani alikuwa ametamaraki katika nchi hizi na Mungu akaona vitaondolewa mbali na ataweza kusimamisha taifa lake katika nchi hii. Leo hivyo ndivyo anavyosema Shetani ameshindwa katika maisha yetu na anataka ametuchagua tuwe taifa lake wa Israeli wa kiroho ambaye atawaingiza katika dunia mpya na bingu mpya ambaye Mungu wetu anaiunda kwa ajili yako na kwa ajili yangu ninakualika tuweze kumtegemea huyu Mungu atuingize katika nchi ya kanani na kuna uwezekano maana neno linasimama na wote wanalo simama nalo wataingia na kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo hebu Bwana akubariki Bwana anibariki na ningekupatia nafasi hii ikiwa ni ombi lako bwana akuwezeshe kuweza kumpatia maisha yako ayatamalaki na akuongoze katika safari hii kama vile alivyo endelea kuwaongoza wana wa Israeli akuondolee manuguniko akuondolee hofu akuondolee kutokuwa na imani na uweze kuwa na imani isiyovunika ikiwa hilo ndilo ombi lako akupatia nafasi hii unyeke mbele ya mkono hodari wa Yehova. Tuombe pamoja, tuombe. Baba mtakatifu Mungu wetu nao tupenda sana wewe uliyowashindia hawa wana wa Na baada ya kusungubuka kwingi umeweza kuanza kuonyesha nguvu na uwezo wako. Unapowapatia ushindi baada ya ushindi. Jambo hili linatutia, linatutia moyo sana ya kwamba tukiserenda maisha yetu utaendelea kutupatia ushindi baada ya ushindi na hivyo tazama ndugu na dada zangu mahali wanaposikiliza ujumbe huu wana moyo wa kukuomba na kukabidhi mikononi mwako maisha yao ili uwaongoze wewe unasema hautamtupa yeyote ajae kwako na kuomba katika jina lako ukawapokee na kuwapatia uwezo huu pamoja nami Zote tuendelee kushinda na ushindi kuwa wetu mwisho wetu jione Pinguni tukiishi na wewe milele bariki radio hii yetu ya baguzi global radio bariki wasikilizaji wetu kila nyumba na kila familia ambayo imeyakilisha katika usikilizaji wa ujumbe huu wote tupatie ushindi huu kama vile ulivyowapatia wana wa Israeli chukua pedha zetu stope na welele kutupa ushindi Ni katika jina la Yesu tumeomba Amen. Amen. Nimechokuajiario sawa Nenda na Nitakwenda katika sana. Macho yangu nikutazame. Msikilizaji umebarikiwa na wakala wa Shiku ya leo. Ukitaka kuongea na mchungaji Piga 253 213 6060 kwa mengi passing the vile, vile, ukitaka kuongea pamoja na shi Sufuri 4010 095 213 4010095 bonyeza sufuri, sufuri, sufuri wakati wa wote acha ujumbe nambari hiyo peana kwa mtu mmoja au wili watatu vilevile geeta wa tatu. Vile vile, get our app kwapo kutoka kwa presto AGR USA ni apple ama ni android hadi hapo wakati mwingine hapa ikiwani neno litasimama mama <mimu> matuzi <mimu> kwa kwa Bwana peterapideo, Bwana mungu atawarejeza watu wetu, wanafungwa hapa nao kwa majitu, watakuna katika haraha, mungu atawarejeza watu etu. kwa matuzi, Bwana mkuu atawareje zawatuetu walofunga wapandao kwa machozi watafuna katika raha Bwana mkuu atawareje walofunga wapandao kwa machozi watafuna katika raha Bwana kwa nini atawarejeza watu wetu waliofunga hapa nao kwa machozi watapunda katika raha Bwana kwa nini watu wetu waliofunga hapa kwa machozi watapunda katika raha inawatu ana kilia odiria mara poni atawareje sawa chwetu kwa majuti